Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 34 Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana Efesenilor. Alexandru, cum a scos primele vorbe, s-a și dat de gol că este iudeu. Atât i-a trebuit mulțime agitate, mai ales când și-a dat seama că este vorba despre o vorbire de apărare. Ce le putea spune pe plac unul care era contra cultului lor la care țineau cu fanatism? Că era mozaic, judaizant sau creștin ca Pavel, puțin le păsa de astfel de predicatori. Când te văd că ești de altă credință, gloata religioasă agitată mai mult se înfurie și începe să urle. Fanatismul religios nu cunoaște margini și este cel mai mare vrăjmaș al Domnului Isus, al urmașilor săi și al Evangheliei adevărului. L-au cunoscut că este iudeu. Așa cum ești, așa te cunoaște lumea. Nu ce zici tu cu gura, ci ceea ce arăți cu viața, aceea ești. În înțeles duhovnicesc, iudeu înseamnă cel care laudă pe Domnul. Într-o lume a minciunii, cel care a primit adevărul și îl mărturisește, va fi prigonit. Într-o lume idolatră, cel care se închină Dumnezeului cel adevărat și îl înalță, va fi prigonit. Într-o lume a întunericului, cel care este lumină în Domnul va fi prigonit. Să revenim la Alexandru. Ca să-l împiedice să vorbească, gloatele s-au ambalat și au strigat într-un glas timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana Efesenilor. Bine a zis cine a zis. Minciuna are într-adevăr picioare scurte, dar și o armată de curieri cu picioare lungi și cu gură mare. Zeița Diana era o mare minciună. Și câte minciuni sunt în lume, care sunt apărate de gloate, care nu gândesc, dar știu să strige. O de neamuni noi, cei care credem cu adevărat în Domnul Isus și numai în El și în Cuvântul Său scris, și într-un singur glas să înălțăm pe căpetenia credinței noastre, persoana dragului nostru Mântuitor, Domn și Mire, Isus Hristos. Mărturisind cu gura numele Domnului Isus și crezând din inimă în jertfa și în învierea Lui, dovedim că facem parte din trupul Său, biserica cea vie. În felul acesta slujim de laudă slavei Lui Dumnezeu și de mântuire pentru semenii noștri. Slăvit să fie Domnul! Celete, un lume, O, lume, la Utah, piața cea dreaptă, și în plicăcii din șoah. La Utah, la Utah, fingii Versetul 35. Totuși Logofătul a norodul și a zis, Bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? E cunoscută zicătoarea, o vorbă blândă potolește mânia. Logofătul a cunoscut-o în clipa când a izbucnit răscoala argintarului Dimitrie împotriva Sfântului Apostol Pavel. Negreșit că nu este ușor să potolești un popor lovit în interesele lui firești, religioase, care strigase într-una timp de două ceasuri, mare este Diana Efesenilor. Cu atât mai mult, cu cât cei mai mulți din mulțime nu știau de ce fuseseră adunați. Totuși, vorba blândă a logofătului, chiar dacă nu era întemeiată pe adevăr, a potolit gloata agitată. Când începi să vorbești pe limba gloatei, adică neadevărul, și susții fanatismul ei religios, începe să se potolească, așa cum lupilor flămânzi și agitați trebuie să le arunci bucăți de carne ca să se liniștească. Noi, credincioșii Domnului Isus trebuie să fim blânzi și smeriți totdeauna, dar niciodată să nu ne potolim spiritele agitate cu minciuna, așa cum a făcut logofătul. Duhul Sfânt, dacă stăm necurmați sub călăuzirea Lui, ne va învăța cum să procedăm în orice împrejurare. Să ne silim să lucrăm și să vorbim în așa fel încât să stătornicim bună înțelegere și pace acolo unde domnește cearta. Ceva despre logofăt. Cine era acesta? Din istorie știm că Efesul era socotit oraș liber în cadrul Imperiului Roman, însă pus sub continuă supraveghere. Autoritățile locale trebuiau să vegheze ca să nu se producă tulburare în popor. Între aceste autorități era și Logofătul, care în grecește se numea Gramateus, adică scribul statului, magistrul, care cunoștea cel mai bine științele juridice. El semna decretele și fixa datele. Cele mai importante atribuții municipale lui îi reveneau. El ținea legătura cu autoritățile romane, supraveghea păstrarea arhivei, da citirea actelor de interes public în adunarea orașului sau înaintea tribunalelor. Acesta era ales anual. Apariția logofătului în public ca unul ce era binecunoscut a făcut să amuțească mulțimea. El a avut grijă ca întâi și întâi să câștige bunăvoința ascultătorilor, făcându-se una cu credința lor, spunând... Cine este acela care nu știe că cetatea Efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Logofătul i-a măgulit că ei sunt cineva între popoarele din jur, sunt gardienii templului Dianic. Ei păzeau pretinsul chip al Dianei căzut din cer. Acest chip însă era păstrat în secret ca să nu-l vadă publicul. Ceea ce făcea argintarul Dimitrie nu era chipul secret, ci un chip făcut de un sculptor priceput. Altfel n-ar fi avut trecere la popor statuietele lor. Diavolul, tatăl minciunii, își apăra împărăția lui numai cu minciuna, pe care de multe ori o umbracă în haine strălucitoare. Copiii lui Dumnezeu însă, fiind călăuziți de duhul adevărului, sunt păziți de cursele diavolului și mărturisesc fără teamă și oriunde adevărul în toată frumusețea și limpezimea lui. Versetul 36 Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Așa cum s-a amintit în meditația dinainte, Logofătul Efesului s-a apropiat de sufletul mulțimii dulburate ca apărător al intereselor ei religioase. După ce a liniștit-o, i-a arătat netemeinicia răscoale și urmările ei rele prin dovezi la mintea oricui, prin sfaturi înțelepte și printr-o mustrare aspră. Ca cel mai însemnat funcționar al orașului era răspunzător față de autoritățile romane pentru liniștea orașului. Ce minunat lucrează Dumnezeu pentru apărarea poporului său. În clipa când moartea era aproape, găsește mijloace neașteptate ca să scape pe copiii săi. Logofătul a luat pe credincioși sub ocrotirea sa, nu pentru că îi iubea, ci pentru liniștea cetățenilor. El nu cunoștea nici pe Pavel, nici Evanghelia vestită de el. Dar a cunoscut Efesul și a văzut că este în primejdie. Singurul lucru pe care avea să-l facă era să scape pe acești oameni de furia mulțimii și să-i lase în pace. Dar liniștea din Efes, dobândită prin înțelepciunea omenească, a fost pusă în slujba Evangheliei. Credincioșii au căpătat o nouă dovadă de pază părintească a lui Dumnezeu și despre puterea lui de a îndruma lucrurile după voia sa. Sfatul dat de logofăt mulțimii prin cuvintele, să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită, îl putem lua ca bun și pentru noi, și Domnului Iisus din timpul de față. Sofoc le spunea, chipzuința este bunul cel mai prețios. Democrit, e mai bine să ne gândim înainte de a săvârși ceva, decât să ne căim după aceea. Teognis, mai bună e chipzuința decât încăpățânarea. Un proverb persan, n-ai măsurat... Nu tăia. Un proverb albanez, când acasă n-ai făclie, nu aprinde la biserică. Când nu este chipzuință, poporul cade, spune Cartea Sfântă la Proverbe 11 cu 14. A chipzui înseamnă a gândi. Dumnezeu ne-a dat mintea ca să o folosim în toate privințele, dar mai ales când este vorba de a căuta adevărul și a asculta de el fără nicio clătinare. Mele este un mare și dintare ce, treși La UCR, bata de plină și pe nor și linii de mine. La UDA, la UDA, fii linii la UDA. Versetul 37. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Sfântul Apostol Pavel nu s-a apucat să spună în Efes și în alte localități cât de mare era întunericul spiritual în care zăceau oamenii, ci a aprins cu mare putere și curaj lumina Domnului Isus Hristos și a Evangheliei sale. În fața luminii întunericul nu se apleacă, ci dispare. Să aprindem pretutindeni lumina adevărului cuvântului noului legământ și orice minciună se va topi fără urmă. Dimitrie, argintarul, a pornit răscoala în Efes, spunând poporului o minciună. Mincinosul, ca și bârfitorul, dacă n-are imaginație, dacă nu este absurd, nu este ascultat de nimeni. Aveau dreptate latinii când ziceau până și bârfiala a ajuns o artă. Ce nu știu bârfitorii și mincinoșii? Să facă din țânțara rămăsar. Cu cât furia furtunii minciunii este mai mare, cu atât biruința adevărului este mai strălucitoare. Când se țes planuri criminale împotriva copiilor lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu le dă o izbăvire neașteptată. El preface blestemul în binecuvântare veșnică, slăvit să fie numele lui în veci de veci. nu, mele și de și la UTIM, sa bună vărtate, si pe ETIM, și in ce e vărtate. La UTIM, la UTIM, si LIGITU, SELA UTIM. Versetul 38. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se părască unii pe alții. Există o dreptate naturală de care trebuie să țină seamă omul în societate. Stăpânirile pământești trebuie să vegheze asupra împărțirii acestei dreptăți naturale. Dacă nu fac lucrul acesta, își atrag asupra lor o mare răspundere în fața judecății lui Dumnezeu, care va veni la timpul hotărât. Să revenim la Dimitrie, argintarul. Din toată lupta pe care a dus-o, înconjurat fiind de o mare oaste, a ieșit înfrânt și silit să capituleze rușinat. Nu știm ce s-a mai întâmplat cu el după cele petrecute. Dumnezeu l-a umilit ca o odinioară pe împăratul nebucadnețar al Babilonului. Răzvrătirea și lupta lui împotriva apostolului Pavel și a celorlalți creștini rămâne ca o pată neagră și urâtă în istoria Bisericii lui Hristos, dusă de vrăjmașii lui. Toți cei ce se luptă împotriva Domnului Hristos și împotriva credincioșilor săi, chiar dacă la început au niște părute biruințe, sfârșitul lor va fi înfrângerea veșnică, slăvit să fie Domnul. Versetul 39. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. În întuneric sunt ascunzișuri și primejdii, în lumină totul e descoperit și nicio minciună nu-și poate face aici adăpost. În dosul acțiunii argintarului Dimitrie, adică de apărător al zeiței Diana, era o altă acțiune, a câștigului său mărșav. Pentru interesul lui egoist a răsculat o cetate întreagă. Afacerea lui murdară o apăra cu o minciună și mai murdară. Numai în lumea păcatului se ascund planuri murdare în dosul unui paravan luminos. Nu toate acțiunile religioase sunt acțiuni ale adevărului, cele mai multe sunt acțiunile interesului egoist. Adevărații creștini născuți din nou sunt mădulare în trupul lui Hristos, ei nu au planuri de ale lor. Un mădular în trup nu umblă după alte interese decât cele ale capului. Mădularele trupului lui Hristos sunt lumină și toate lucrările pe care le fac au în vedere biruința luminii adevărului lui Hristos. Căci Iisus de totdeauna vreau din lacul de cununa să te-o vânt plecesc perpinte cu și doruri simte.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 Tulburările religioase sau filozofice n-au niciun temei. Aici fiecare om e liber să creadă sau să nu creadă. De aceea nu trebuie folosită forța pentru primirea unei teorii. Logofătul și-a dat seama că poporul tulburat de Dimitrie, argintarul, era în necunoștință de cauză. El striga, mare este Diana Efesenilor, dar nu știa de ce strigă. Nu pierduse nimic care să-l îndreptățească să strige și nici nu câștiga nimic dacă striga, ci din potrivă putea să piardă mult, adică să sufere din pricina intervenției armatei romane. Cicero spunea cu toată dreptatea, nu există ceva mai urât decât a afirma înainte de a cunoaște. Să spui da pentru ceea ce nu știi e un semn al unei mari prostii. Frații mei, să nu spunem și să nu facem nimic fără temei. Toate vorbele și acțiunile noastre, care nu sunt întemeiate pe adevăr, aduc numai pagubă atât nouă cât și altora. Versetul 41 După aceste cuvinte a dat drumul adunării. Nu trebuie să te desparți de cineva decât numai după ce ai făcut pace și ai limpezit lucrurile. Oamenii tulburați de Dimitrie, ascultând vorbirea logofătului și înțelegând că s-au lăsat trâți de niște interesați, numai așa ca să îngroașe rândurile, s-au răspândit care încotro, rușinați că au participat la o astfel de adunătură, împinși orbește de impresia momentului. Așa s-a sfârșit aventura argintarului, care s-a ridicat împotriva lui Hristos și ai slujitorilor lui. Așa se vor sfârși toate luptele și tulburările stârnite de vrăjmașii Evangheliei și ai slujitorilor ei. Mântuitorul nostru își apără biserica sa și o duce din biruință în biruință până în clipa revenirii lui.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 Laud dulcele tău nume Laud dulcele tău nume O inclus să-l o lume Laud ca acea ăci în șare Lăuda Lăuda Chii sus să lă La-ud nu ne lege pe umare șiîpă la vârf, bata de plină, și ni pe genor, și ni pe mine. La voda, la voda, și nii, și tu te la voda. La Laud, vârf, nu, ne lege pe și de jos Și pus în feșnic La uțânt S-a bunătate Și pe cânt Și încetate Lăudat Lăudat Iisus Te lăudat Că Iisus te de to dau de una braul din loc u te cununa te o la ceri speri de o tragedie ci dururi tinte plângu dau plângu dau i